باب شرکت والوکاله باب شرکت والوکاله باب ده او بیان د شرکت او د وکالت کی داوا کې او معاملات کې دا ضرورت چې کمدنو را ځي ضرورت د دی خبرې را ځي چې کله سړی معین او ملګری ته ماج شي مع او ملګري کې شرکت ضر وي چې سره بل ملګریې شریک شي دویم چې کمدنو پله سړې بلکس هغه لېږي او بل څه کوم دینو خبره حواله کوي او وکاله کیه یې کو وکمو ته یې کو یې کو ته کې کوم دلی کله دا په کار وکړ نو وکاله هغه د کوم دینو وکاله کیه وکیل کیره شرکت کوم یو د بل وکيلي دا ځکه پر باب شرکت او دا داغه متاغه تریویشنو ځکه پر کوي نو محمدون صلی الله علیه و سلم که یې نمازه الرحمن الرحیم اور تاں تا د نعمتونو تعالی دې می قرآن چې تعالی ستاسو ته څخه هغه او هغهونو څخه دې وي او کولای دعا واستي هغهان سره شریک اول دا خبرونه ده قداله بالبرکه در نبی رسول الله سلام د برکت دعا وخت اور تا کلا ای سمای او داو سېلای لمنځه او تعالی او صلی الله و سلم دواو کا اثر <متحدث> ول ولا اثر دا چې کنده لګی رسول صلی الله علیه و سلم و انا دغه په تقسیم کان سره د څخه له تقسیم کړه مون پر میان ده هغه له صحابو ته او پنځه رو مهاجرینو نه مونږه او مېوکی مشرکین دغهونه واستای سمعنا و وعمو تمه دین سره د عربي او رسول الله صلى الله عليه وسلم په دیناله سری له شتله او خو کې ویل دا تاسو سره بیا سلام ول دینار ورکړم شماله قربانې له بيزواله ده له په یو دینار مری بیا په دوه دیناره هغه په یو دیناره بل څکړه سلام له یو دیناره او له بيزواله کرا او پاره کې کاټه کړه هغه علی صلاتو سلام یې دوه ورو سباراکات وکړه کې فکان لويش ترا ترابا لربح فيه کله خوري لوبغاتکې هغه دوه یې سماع ورو تر پوامل الله ټول له خپل سره شریکین ما هم بغښتین تړیداpano par men bai idi ma wa ro la la ta maani sallallahu alaihi wa sallam qara'at al amati wa ta wala ta hum la hanatan wa ta in tar wa ta ho la ta pa tis nabi sallallahu alaihi wa sallam pa ta ta la د تا ته و چې د چا را لږلی چې تو پېزلله شو رااکه چې نبی لا ته السلام را لږلیمه که نه ستاونه خا چې نبی سلام را لګل پ وال لاس ک ده هغه د نبی السلام راه ترمان زهواکنه دی ته اوسې خ ل کږ د دشانېجلین وال مقاارزه مجربه تهوي ل کېږي وخت او لا جر ل ب نو کور زباره چې غنم اوربشي او زای کی وړي کی دې کې برکت ده ویو اوس خلک دمو کورو کې جوار چې غندنو ارزان شو سپین جوار غنم ګرانسو نو خلک جوار او غنم ګړاول جوار غنم به یوازې چې غندنو وړولو او دغه په هغه باندې مخالفت کې مطمئنو بیره به سپین جوار ګرانسو سپین جوار به داګه د سوشو جرانش اوو او سلام الله علیه او محمد السلامه مدینه غصب او عاريه غصب پزورونه له هوستنلی د چادرزانه بغیر د دې ډیر شیکنو دا چې د ولګیرې نه سره ټوپار او په توې زمونه ما سره فون کئ دا غصب دې هر ستړي چفاله اوستای او عمره تخته یا وسګر جوړونه په ما سره په فون کئ او په توې زمونه زلاله کوا دا غصب دې ټول لا يحل ما امر مسلم من الله بي نفسه دا غد اجازتنا بغیر اغستل تکم دنو دا غد اتوی نه بغیر اغستل دا غصب دی نو کاغزمت ای کانسوی شغصبن بغیر اغد رضان والی دا ناجائن دیاری اوم پرده مالی اپردی سیزونا استعمال والی خوبی اجازت بانی اجازت بانی آریه چیزا نو دا امانت مقدارا واپس پاور کالج اور یہ فائدہ وسط دے جائیں گے خیانت سے عام چاہیے نہ سنا سنا پورا چلا اللہ اور اس نے اپنا خلاصہ میں الروز میں پیدا یہ پوری ہوں ساتھ ان او تینا وای نہ نہ چلا چلا اللہ وای اس نے اپنا خدا اعظم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 او په هغه وخت کې چې موږ په دې ټکو کې څنګه او دغه لاس د دېګنند دغارلی صلی الله علیه وپیپیګرو او بل دې ویچو سره چې کومې کارو ښاګه موږ ولې چې د نې غني غکی یو مونږه راړلېږي اوسه ما غاړ دې له لاس وو صحه او پليټماس شو فان فلکات او جواد نووي وسلم نبي عليه السلام غره جامه کله ټوټه موټه راځه وکړي سو ما جاله جذب او نبي عليه السلام په دې کې پورا راځه ما تو وې خپل او بیا هغه خادم یې سره نبي عليه السلام ورته تاسو راو پليټیرو چې کمه په کله ما ټول راغی نه پله ټراوا واستولیلې ورکو صدا پله ټمانه تو کنه راغی پدې نبی رسول پرې استو کو ګورګه و دې میرا وړ وان سکل مکسوره فی بیتلتی کثرت چې کومه تشو راغې کو کیسه را کړه او باندې نو هغه هغه واده دای څنګه چې علی رسول الله علیه وسلم او علیه وروته نو نو هغه دغه په زور شرب مسلمانو په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 صاحب مهجن دا غوړول دی زیواله یژرو قصبه چاغته کړو راځلې په خپل خپل می په ورکی دغه زما سچن کو کنه یستر خپل حاجه به مهجنې د ور په دې مهجن باندې پرې نه زبانه کېدله سکول الله داسنه شال ورا کو رغي ربیک په ورموندنو اره روان میکراسي کې رسو په دې نو به ګوړا او کنا چاغو تا 19 نو بهک بهتنه او پداس چلوانه <سؤال> کار کو تجریو ساتو <سؤال> وای نو ما سوالو پرنا جنې وای نو غفلانو زهب به هم حطت تيان صحه د دې نه د پاتو انځه وانه تا څومره بداله قرار تداسه کوي لنشم او هغه راځي نو په هغه یو تا تاسو ته دغه ستاره دی صلی الله علیه او صح ترنا فون ته आवाज شहीर به حاضر نبی علیه السلام نبی السلام د موتلحه ګندنا سره واست یو کال له مندوب شبد وکمزور اسوې دې کیدو زحمیشو کومزور ناراستو مندوبین ناراسته چې پرتی بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم وصل اللهم على رسولنا النبي السلام عليك ما راينا من شيء ما من يوسين ووجدناه له بها من ادي اصله دادي و داساتيز النبي صلى الله عليه وسلم حسنين متراين النبي صلى الله عليه وسلم واذكر موټر سایکل لګرا کا سوویت تنظیم نو فېشېفې ټلو غزالان چا یو هغه پایله نه کړنې سلواو وایو څنګه ما یو طعام ته ته ویل چې یو ولید لري چې یو ظالم د پارا چې کندنور ظالم درک دا نهشته بېګره مطلب مشانا واده او جاییدې ظلم هغه ست چګندور دا جاییدې یې سره دبل سي څخه وروزه ظلم وا د خور د روان سیا امامي رضي الله تعالی مخالفه سنن او او نفسي چې په لسی د ورينه د دې نفسي دي دا ګتان چې وګه و مهره دیوې نړیستو بر احملو او سالې کلیرا حق خپلې د هرې تحقیق ایمان الشیغار <سؤال> او زمونږ د پنکرمو څخه پیمچې کمندنه یو د کلیرا هر خپل او بارې تحقیق ایمان الشیغار کله الشیغار په اسلام ومن انت هو نوه وتن فليس مننا وان ساي نه دې ا دې رب جبا طالمان عليه السلام او علي تنمطه د عبد الحليم او زمونږ د دوه شرای لا يا خذوا هذا قوما ساقي نارې پلوتن د بل همسا قلم بوتان ټوګه کوون هي رته کوون هي څنګه په ټاو کوته کوږي وړلې وزه لا ایو ان جا د دامت وایلی په ټولو کو کې او یې څه شي وګاځو فورمن اجازه او ساهتی پر يرد هاي له واپس وعن سلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم اقارنوا لي من هو احق في الله عليه وسلم انا حقا اطيئ قال هرى نسان حي في دانا ماكنوا وعن عاد قد حالته افضل فتقولون من ذا ذا خراب كو في صروفه أن على اهل الحوائط حفظها بالنهار وقت صلاه الرشوه والجمعه جربها جبارك وانما اصفرت المواشي بالليل زامل على عليها انما يقول تلميذ الله عليه السلام على رجل سودا هذه لله تعالى هذه لهه ساميل دهورن سريله دهن السارميله تسوي ده مطلبزته لكون سراسره غير ا نو له تاسو اول هغه ځای کې ډېر مزروه را غواړا کنه ورایلو جو بار ان نارو جو بار اصفه کې ورونه کېدو مزروه دی د بچو باندې څه زمانه ا نو خاطر او د محمد و علیه او هغه په ماډا کې چې په او په څو نوې ده او په یو د رزق یې اوونه زان سره نه زه په کور په کور ځاین دي پر ځاین کوي امام اور احمدي صلی الله علیه و سلم هغه څخه حاجه طریقو ولاکته او زان سره دی وړينه خو با سړی یو معیار دی کومنه نو هغه او پر ځاین دی دل په وخه زنه مړي ټول 250 مالټي پره و ان محمد رسول <سؤال>: الله عليه والسلام او درنا اوه مهاجر او دنیا محمد کار خلوی مسلمان نو بیا مسلمان سو اکه مې وګورم نبی دې سلام ته زره وره واستي په کار دی باندې له دې هغه دې سلام در محمد په زوره رانه لګاو او په تاسو ورم کې ګرنه مفسوره رانه نه به زرمه تا وينه برهديه تو مضمونه ها يسانه در اصل جو پښ کوم ميرانه چې دوه واست واپس د پاوله دا و زعيم غارم او کفين جدينو زموار د whakarzar د زګ زمو زمته لازم متن السلام عليكم لقد اعدت التاخير بالبدايه فانا ارمي نحن لم فارس سعودي جزاك الله عنا بقاله من من نحن تو انا اقول بهيئه من falar tener ما كثر فيج ثم ما صحا رأسك وقائل ما شو بتلاح راك أغالق بسار بألا همش ولا زلا قائل أخمارك عمتا يوم عقاما رقم رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمت الله بشأن لغير حق يفسد منه يوم ساعة إلى سبعين وإلاء الله صلى الله عليه وسلم يقول أخضا و جميع حق وكل بحق أن يحمل الصلاة كل بحق أن يحمل الصلاة کدا اوس خاوره په ټول مشربطه وړي الله تعالی په سر پته روانه پایتانه درته وله الله تعالی او قرآن یې ماړه نن خو ار شي ورنللته په ټول یو له شي کونه زوره مې او په دا اوس په اور کېږي ځوامه الله او توي ایا فرعو چې تر دا به ور وداڅک تواشي الناس په و شوبا تا کنه ضرورت را چې کنده نو کې څه خرڅ کی او دا سره د دغه په بل بغاوند دي تو رضا نوي حتی کمکه دی گاوند ترادي هداغه باندې رضا نوي هغه رضا نوي هغه زره تراس حق ته دغه تراس په شوهه لکی ان دا دغه په کلمې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تشه په دې چې څېما له ستاسو د شوهه فیزیکه د نو په کله ما لم تقسیم نوي شوی هما دا شفا در حقو القسمت د واجب نه هر چوی دي ویګا یو حقو جواري یو حقو شرکتی کې کله مال میقسم فاذا وقعت الحدود او اسوره په تت طرق فلا شبوا تام ان به هر شی په ملک هر شی قران الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم کیسه کې چې شرکتنن څنګه دره او حاکم نه نه نه او ایدي حتا انشاء خداو انشاء ترکا او در افوام امید از حق بیمید او در افوام ارسولت اللہ و عید حق بسکر او در اخوال گاورن حق دواجنه تکم دنو قرب دواجنه اغا در حق دار دی دا شوفا دا حق الجوار و دا مقینوها دیسونو کی شوفا دا حق شرکت دواجن و دا حق الجوار دواجنه وعن رسول الله صلى الله عليه "من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء دوی زمونه پر خپل دېزه را بلد دېزه را بلغه مسلمان راځي. او څو غزا دلاره مقرر کینه پیر اسلام وو څو غزا. شرعي غزا. ان سایه نه هو په شرعي د الله تعالی په سنته سره سره سره ټول دان سلطان او اقام په الله ایبات له الله انه ایه او تی سی. تاسو مګي هر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 او په وړاندې د هغې د ملګرې د یوتا نامې په اړه چې دغه نامې په پټه کې د څو ټکو په توګه وایي د پیر اترټ کیدا د رضایت تر کېږدته هغه رضایت کېده او چې راوونه الهک په دنسوري فقېدي په خپل ملکیت بیرې په څور سمسله نه او بل په ګل سره د کې یعنی ما قفا فکر تنفی فلاتن يستزلو بی هم سبیل و البحائن غشمن و ظلمن بغیر حقین یعنی دیزنو و کنان می اکونو لہو فیها سادا دب کسا حق نو سوو واللہ و را سوو کنان او سعرم او فعقا اینا و قتل ولا عشق <متنس> او فجور بودو خر سوالو کشفید اجتبا والمساقات باغونو مسالې او په فصلونو ملګري مسالې ذکر کړي مزارعات او مساغات باغونو مساغات او مزارع مساغات باغونو هغه په څو راپورته کور مزارع زماکه په فصل باندې هغه ورکور معاملات توازنه کوي هغه څو رانه کوم مثلا وایسته نه پینایو چې دغه او هر حضرت داسې زليواله مونو یوهودو دایزه راټینګ کړو چې ډېر مزیدار ځای دی لکه په له ځاتومنيو نبی اسلام شي کله فتح کوو یوهودو لري اقبا غنا او ازمکا هغه ولا چې کمنو په کیسه باندې ورکل دا که په اونوکې و انسان را کوي او ازمکا کې و انسان را کوي اسلامو کله تر هغه لې چې کمنو په ډا خبره ورکل دا ته مخابره ربيع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په یو ځای باندې یو فصل کمینه راوسی فصل اوکه فصل نه وره ورخه او د جایز یانو کان کونه نه راځنه بس نحاتان taalaه محمدین نبی صلی الله علیه وسلم او وردار چرستو په طوره جواز ده او دا ناجایز او غیر جواز شبیدم یان هم دا تلتاه عارفه مې سټو د الله علیه الارض پیچار او ور کوله نبی رسول الله پر دور کې بما ينبطو علال اربع بسالور او مره او شین یست اسنی صاحب الله نبی اسلام د دین امر او پلان خپل پر دره چې فقهه پیسو بانی جا روی دا سیدہ و کانا لذی نویان ذالکا آچکم نمنا شوانو ما لم نزیرفی زغل فرم بالحلال والحرام لم یجوزیو لما فی من المخاطرات آگا سوا شیصر و رمیسا او شیعون یستسنیح صاحب لارد ورطلو بے بس مالک و توی شیدہ پتیدا لدر کومہ دیکی بای شیدہوشی بس حلوشی ملیس مانا بزمانی او به بیا څلور مې ستای له سپور ورڅ شي نو شي او به بیا څلور مې ستای ځي نو که یو نو بیا په هغه سره به دي کې مخاطره او غناجیز ده هغه غناجیز ده دا باراتنا بارين بارونا طارين بارين بحقنا صلى الله عليه وسلم اقرا القران لقطه هو هذه المره الاولى نبي الرسول دماوقف فاناره توك يتاور من نبی او ته وره نور د کوی په دغه شانتی د براخین ان نديرا خیر او من ای او خداله خر جن معلومه پته تاګه مستحب نه د دغه شانتی له متوره کی څه کرایې ا ته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 او نو موږ په دې نه وروجه پیژې دي بل څایو لري نبی رسول الله صلی الله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه میولې دا جوړېولې دا زللت سیسونه چې په کومه توګه وردل نشو دا مطلب نه چې زمیداری زللت ده زمیداری کې هوځې کندر ورډه صلی الله علیه وسلم هغه څنګه راځي چې تاسو انا فقاوله ورکه چې کوم حڅه کړل هغه ورور فصل کړل دا را ديشته تلویزیون بيجل بيجاده ته د اېدا د طالما د او د پېږه د هجرتې د لای سره او له سره را کړو دي د جا ابو جا پر ما ما احمد به هجرتې کين مو مهاجر زميداري کړو الا يسروه بدره علی صاد بن مالک عبداللیب و سود و مالی بن عبدالعزیز حاصل و غروه ایتو جمیدارانو و آل ایل بزر و آل امر و آل ایل و ایل بسیرد قال عبدالرحمن قونتو اشارک عبدالرحمن یزید تردا و آمان امر الناس آلا جا اومر البزر من عمده اومر توکن دقل درصار کلوشتر و این جاو بالمازر کلوشتر هاست تاریخو سر اتصم کرده چه توکن دچای دوری سوالی اتو خوند صاحب النظر او رزمکی والا ری کده پسر والا ری را تولی مسئلی را غلی ری ایجارہ چه اصل دستیز مالک چکنن پر اپل حالی پراغی منافع خرص کی منافع خرص اولا تا ایجارہ ری لکی لیکن صاحب چکننو گاڑی کرائی در خرص پر کسوار لی تو کورو سیدل خرص کی تا او جوتون عدی زیاد تی تاکہ او صاحب حجامت کې زن اجازه او ناجايز هغه مفتي دي او هغه دغه و یی کی به استثنای و نو نه هغه نه مزاره او امر به مواجر او مواجر کله را نشتاب يعني محمد صلى الله عليه وسلم هغه ته اطاعت الحجره او عود دا کمنو او حقیقي دوايي اور او ما دا و نديلا <سؤال> هغه نو پتا را خاوه او انت و كانه عنت او ارا ما لا فلا ينسه ځکه خاص مقبره د سپينازورو مديره همونو مدې و ماما کیوالو لبيزي سرولي <سؤال> <سؤال> قال الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى سبحان حسن حسنهم يوم القيامه قال من غاق انتما برواد الجنه اقلاك انتما ورضين قال ان في نعيم الاسلام فرمى ان شاء الله فرمى انخصهم يوم القيامه دبرني مقابل برز القيامه تجغل وصركما هذولن او تبي ثم غدا زمانهم وشرواده وشوا ارض يغذروا مزدوریونی و آنسان فیسی خوالی دیوالنور اکی و آنما باعتمانا برنسان فیناسی صلی اللہ و آنسان نامارونی مائتین لسیغم اوثری صحارت لهم رجلی من آلی المائی و آنسان فیسی خوالی دیوالنور اکی این و یا سلیم و یا سلیم تفاولا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 لپته په دغه ورسله خبره ده نو په دم پی تي ورسله ناجیز دي دغه راه عبادت نه نه د بے عبادت کې ورسله سری ناجیز دي شفاوانه دمغه نه نه ناجیز دي الوت اولان او خار برکول نه دي په کار دغه دی حدیث کې استناد کې مطلب دغه جدار فلنګ سیمانو او دیره مجاهدین خل خرچ او ورکړي مدارته نه دي څو کار ورسله ده کوي تر اوسه له د سیمانو نه د او غيظ يا تکړو چېparagraph نه مخالشه د مجاهدين واجر هغه بیا د استلال نکې واجر زم راته نه د استلال اما څنګه ته استادان هغه نه ورته په نه اندره کوی او کله چې تاسو ته راځي قالنا <سؤال> رام فجاو جماع فين في القيود غير اوشتو جماعه فاته هو له 3 رزي سارو ماخاني پهويله پهن له نه به چې با کوله او پېټو کولې فك انما اون شيتا من ايخا دغه ټيک ټاکس او کله سيروان ما ذريا کرما ته وينو نبی رسول الله د تاسو ما ته نبی رسول الله چې قرآن په امر لمن قالك بجنت الجنان تكونتي باللا و موخرتنا قام الله علينا سلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام ابو مخي قلم مذري ورقي سلام على حسين عليه الصلاه والسلام وين جا انا ها او ته راه او په دې کې یو ځای یو ځای یو ځای یو ځای یو ځای یو ځای یو اګان په پېښې نه راکړې دا دا په اوراله یو غوصہ راړې او زه درځنه شه راړې ځنه شه اهدى الیہ قوصا ماوت القران خر مغامر اتواله سیمالن فارن ياله حقي سبيل الله و نماز jihad تو ان كوندو تهبور د تويقه توقع من نار قبولها بيجمتوي کته څنګه وروي چې دستا ترمق مارای تاس د زيرشي قیامت پر اسهور کی ګاه <بیار> له شیوهه لا <اخلا> مګې کاندره لا کتابه نو مطلب دا دی چې حجت او وسل ځای نه نه هېدیا وسل څنګه نو ځای دی حجت کوي او ما ته هيار مواته وشو د شوهه په دوره وسنه نيستان اوس نه صاحب ملکیت شوهه او زړه ملکیت به ملکونو کې او په دود چې مقرره شوهه ملکیت شو د ملک, ملک ملکیت شو دې موارد حدود باندې مرکه یې بالکل <سؤال> جغرافي باندې او کومو حدود مقرره شوې په پنجابیا نه په پختونو مقرره شوې په پختونو کې د خپلو پهمنو دا موارد ځینې څه ځوتا باندې خپل مقرره شوې دا یو دا کوم څه عملات څنګه په ورو کوو په فلیلو کې تفصیل شو دا اوسله غادله د شت درسي اسلامي نظام راشي ټول بل کې بیا ختم جنازه نه مسئله راغره باو وحیان الموات والشر وعنیتا عیدی صلی اللہ وآلہ وسلم وقالا عامل عامل ایتا باو حقا قلعا چاہتا عبادا کرزمکا چیز صوب وگنو حددی لایکنی بیا قالا عرور قذاب اعمر فی خلافتی ودی اعمر لکب خلافت کی فیصلہ کری و فی آمم نعقیتا عامل سعر عامل صعب مجھل سعر عامل دا د سني جوه سره یو شړې وو چې راځه ما هیمالای دا زمما زړه د ما ورخو دا د وګو ورسره ما او په کارکاسه د دې لپاره چې د حضرت محمد صلی د سیاق او په استیاره کې راغله د لوی استیاذ دې شما سره اصل ما اله بس پټي وبته او به د گورنۍ توو او دا ځای یو څه ین کارنا رحمت گر سره فقو ذکره نبی السلام مقبره شو دا ته وی اس قیاص مې سنن حدیث مل ما ته رجع ال جد ابوه که په سره را ورا سوا مخې نبی السلام هغه څنګه نو سره وکړه هغه څه فیصله وکړه زه تا زهير پټه چونو دوو طرف ته نيز دیو چې کوم نيز نه و مې راي فصلا نو پوره ورثه نبی رسول الله صاحب کی صحیح حکمې حين افز اور انسان څنګه له روشه په څیر پیಂಚاري وکړا اشاره اوله ور مشوره وکړو چې رنګې په رافيو رسول هو نو هغه دې ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته ته اگرما کا وزک چوبسبان کې مساویخو له قران څخه کوله دا قيمت کې شي نه دا کارما نه وي او الله ورته او دا حشرات د هغه څخه چې نه کړی من ما اوطيا هو قاذب الله ورته ونه ګوري د په حلفا له يمين كاذبه بعدلاث لماذا فتح بها مالا عجل المسلمين فدرعوا قصم مالقلين ورادنا من أفضل ما يزاقون الله أيام همهما ففضل كلامنا ففضل ما إن لم تعمل يتاك وعنها رائحة الانطارة رضي الله وضعه عنها النبي صلى الله عليه وسلم مقار وحاطها آيات عالى الآخرة هو له دعوان احترق دعوة الشواب وعن أسرق لعن أثنان داريحة نزل الله تعالى عنه النوزلات إلا او زبر زغیر دلته له باخ کړه چې دا سپاس ماعوذ بالله مندی و علیه پانی زبین حصده رسیه تعالی خلقو حذر فرسی د منډې د اسمان دی 400 منډه وي دورځ په برابر برابر کړیو ورته نشو وز غلا واسه فرس او حتا قام په یو ساه چې سور منډه وي د تپزر وي سومه رمه سوتي بیا چې کندنو چارو کوم وستو فقال اعطوه من حیث بلغت سوت دو دور از مکرور ورکی جی کم زیدتا زیادت سوت ورسید وعنی وطورتیم وعنی اعجی عن نبیتی اللہ راییت اللہ تعالی ورکی نبیل اسلام امیر المومنینو کرن دا از مکر شاڑی شو کافرون ایوہ وستی جنو شاڑی شوی بدل ایوار کلپ حضر موت کی فقال ارسل مویم وویم وویم قالی آتی قال يا اذن محمد بن ماوردي ان ماوردي قال انا وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضرني من معرض لازمكن من الملك والله قال رجل يا رسول الله انما خضر والمال ايضا او تجربه کړل غته چې دې به یې فرجاو او چې کوم شي چې کوم نو هغه وایڅکول شي کی کارونه هغه چې کوم تا او خان نرسي هغه دې استاد دي نو چې کله نه چې کوم نه ته کلي ور سو ده <يصفح> وَاَنَّ اللَّهَ قَدْ رَسُولَهُ إِلَى الْقَرْيَةِ وَأَمَرَ أَهْلَهَا أَن يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَقُولُوا کله ما چې کوندونو بلا مالکې شورا پراته وي حاضر زړ زړه زما کا حاضر حاضره تمنسو د حاضر له سومه یو کمینی به زما ترمن تاسو تر دې بیت المال بیت تقسیمه او سیه کنه باندې دې درو لا وایې او په یمنه نعمت او عشور د بینځه دې د ویې دغه راویې ایمانه د سړی مناتې څنګه ما دونه له کابه نبی یعنَهُ امه صلی الله علیه وسلم پرواته واسه مینه ونه دونه فلم بواسطه الله ان الله لا يقدس امه لا يخذ الضعيف في حقه زاله شین علی گلمه الله به امه تریم پاتنی شاید کی رقم دوی حق هر تاسو نیو لاته د کمزوری هر پر کې څوک تاسو نه کوي اغه امه کامیابې او نه پارچی چلتاونه وعن عمرو بن شاه بن ابي انت بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد جئنا بهذره ان سبحانه وتعالى هو الاكثر وعن ابن جبل قال ان قالوا هذا بن ان بن باصي صاحب من موخه عالی دی تا دا کوم نو ته لروه په پټه سره کار کوي نو چې چې لروه مخې چې دین دی ورسره ورسره نیو او کوم باندې خارڅه کوي نیو خارڅه ما مې ورسره درته سره مرته هېبه وروره چې په دې په ځای وتا لري دوره درکې نیو ورکو با رنیو او څو سوال ورکو لګې تر میان تا موځارو دا ضروري په ځان په وډار په قال انصار کې څو پښتونه لوځه لوونی ټولي کارتا خدمت وروبو څخه دا د نور کوم لاډی ني مګر زه دوره مښورو ورکو دې چې کدنہ اخري کې نه پر بس هر ومن زار اذر الله وبي څوک ته تنف ورګل له دې تکلیف ورتي او ټول په نا صاحيانو سره مشویل دي هغه چې موږ ټول نو ونه ونه خام او څه ته نه شنو هغه نو که وعده ما ما دې ونه ونه اي او خجوري دا دا او مالګرو من انف نارن فكان ما تصدق بجميع ما انزلت تلک نار چائے جيڪو مننو ور چاله ور کو دا لا چې پري ور ستا کيندو ټول صدا پکلو ومن او قاهرن پکانه ما تصدق <تصفح> بجميع ما طيبه تلك الكلمت ومن سقا مسلما شربته مماء هي ذي يود الماء علماء ذا فكان نماز قرثوتن ور سنت رجل زمان پر غروده ومن سقا مسلما شربته مماء هي ذي يود الماء فكان احيا بو ایسی نو مسلمانی جو اندیئی کا سکر دیا او بنوی ولی ورکلکا جو اندیئی سکر دیا باب رات آیا نا تفیع تیگانی مختلف قسمو نوی از آگئی مختلف چکا منو احکامات کی آغاز کر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 انه لا يغوا ولا يغوى ولا يحب ولا يرتضى وتصدق بعباد مطلب داړو ور افګان چې اصل <سؤال> زما کاږي کمنو څنخه سيغي انه وروه کوي د دې چې محمد اني هغه غریبانو کې تقسیميږي په رقاق في سبيل الله بن سبيل العزيز لا جناح على من وليا يا فلمنها بالمعروف ايته غير ما دا دې دغه د صلی الله علیه و سلم او صلی الله علیه و سلم عمر اجازه عمر تاسو به د کی ویل تاسو کوم امر ته پداره څه څه په ریځونده مدا بستای دا چې کنده نو زښتا ته روم یا جما ته روم مدا بستای په دا عمر کی نه جایز صلی الله علیه و سلام او تعالی سره د دې د نورو رسینو لري ما اېم باندې هم دغه نورو او په دې باندې نه دی او کوهاته دوی نه نه چې اپا یوه نه وروه تا ته خوښي نو راځو ته او وان در پلان درایي صلی الله علیه و آله او په سونو سمونه او په و چا وو شوی دی زمونږ شوانه بیا به راستای زمونږ شرب بیا به انتظار کوي چې زماره کو ووځي غاړه په واړه निजाम کوی نو پیغمبر علیه و آله او میر او مر او خوښه نوم راته فور ورسته دي یا الله دې څنګه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ما نرجو به يدينا ومالنا في الدنيا أعوذ بكم أعكم جزيل الجزاء مجددا أحكام ها هذه تتناول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وعلى آله وداري الحفلة إن او چطولو که سبودنشتی و خسبویه مانی دارا نبی علیہ السلام علیہ رد و طیبہ نبی علیہ السلام بخسبوی نوہ فسکولا علیہ ایدو فی عبتی ہی کلکا قلب فی اپکی یعوذ فی قیئی ہی راج کرننو اذا حبای ما صلاح اذا صداقی در رجوع ما صلادوارا تیرشیوی وعنی وعنی وعنی وعنی وزیدان معبور وقالدین رسولی صلی اللہ وعنی اولادلہ سکمدنو یو سڑے دے اولادلہ سوارکی انتول دے برابر ورکی کل اپنا روی زی میراس تقسی موما اگر دا رسوک ورکی او نو ورکی و دا خبر دا شد دے که بہتر اداوی شا لکو جنیل بیوم رو ورکی دا کلا میراس ندے دا تقفالا فدی با نسخ و عید راگلی دے آلکو جنیل بیوم رو ورکی انی نحلتو ابنی آزا غلامت فقال ا تونه زاور زاور سره ګډه هغه وینا انیسوامي واپسیکا ای سرره یكون الیک فی البر سو ساده خبره خوشالی ټول بچی د تاسو سره په احسان کې برابرې شتا سره ټول خو کې د بیا سره ټول شان سره ټول مې سره شان خو کو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 او نبی علیہ السلام لے و برندیجیو اخوار نو راکی په بدل کې نبی علیہ السلام نے شپاکو آوستا شپاکو اگر سره علیہ السلام نے بیچ تارے چمار کو رکڑو کنا شپاکی تینا موانستا السلام غصر شد آبا لغتالک نبی سنف حمداللہ و اسمان صلحان صلحان مقالا اِن فرانا اہلا ایلینا قطن ماله یو خورا په هغه وغوښتو نه چې تر وکړا ما له سپورت زونو په کور کې بازار سره ښه تا او شم غوښایم اوسمه اوسه راځل الله من قريشين وانصارين وسقتين او دوسين ما نه څنګه فرصت راکړه چې دا له نه قبل مزه ته وخمه هغه به زمانه پښوټن واپس سګي اصلي دا خازل خو قريشيان سره زاريان او صاحبيان سره توشنو به نو چې څنګه موږ دغه درسونه سره راځو چې په اناله په اناله کې دغه درسونه سره راځو چې او باندې دغه غوړکی چې څلور سوال پره ریس نیو سره ورکوو په لیو اسني دا باندې صفات یوږي پاینه من اسنا فقط شګرا او من قطمه فقط کفاره څنګه چې په دې نه تدریږي او من تحل به عالم چې هغه اجازه چې کومه ده کې كان کلصبح زور غ غصي فقال الله ع جات والعالم فانما ما عندكم من رزقنا نخرجه لكم و ما عندكم من طعام نخرجونه لكم و ما عندكم من ماء نخرجونه لكم و ما عندكم من ذهب نظر و بيننا من كل خلق ميل دليل لا كفك هونى ما كنا و أشرقنا في المحناب ذلك منهم من غبر كد و مشقت اين بريدي من كار ذن بريدي وا اسلکو نا پر او مونږه چې کم ورته په ورکو ورسکه شي کړیو خاصه لا تاسو خپنه ایزه و ولرې کله زمونږ یره غارش او ټول د ریشي دیره سلام نه دا غانه ولا کوي ګره واسنه تم عليهم وا اسلکو علی سلام الله علیه تنط ها کو دنه حدیث ته څه بو زغاین یو بل ته پیوړ اور جوڑے پانی سرم آئے تو کاہ پتہ تین راځي دونه وها او حرارت کړی اګر وایش وهر صدر خند سینې څخه نه ار کینہ ختمه ای بل تاخیر نظر اپنا اجارت یا سپختنه غنی ما مليږي گاوه نه بل گاوه ډایره اګر په پیسو نه ساتي واني انا رجل انا طالعه انا طالعه انا و اسو سارا انا ترانا الله كبير وجل غريش زنه و نشو و استور بارو انا فين ولا فين و فايت واني انا و الله حاضر يا سيد انه قد ينزلن شي قال باقوا طالبوا انتم فالقاسمه قدريتني اني و 2019 وعليه وقال فينا ولا فلا ما هو الان حاضرتكم مصفريدا واني ذا ولام بقا الله حضرتنا قال <تصالح> الله سبحانه وهذا واني لا شده دون غير حق الفراجه وذو غنا دعوناكم قال الله لم نكن نتركل عابئ وراوي وراوي سر بيوزا قال يا اللهم امهرت اول و رجس منت فضدي يا والد لي منظر شنيو مخير خيرني ان شوم يعطيها برور قديه لم شمان او خورانکار کے ملسومان مکی قول بکاری لقطا روکش ویسی سترے لیکی التقا روکش ویسی درہ بسترے لیکی لوشی پریواتو نو چرامان جگستو نو دا بدا سرساتی نا راگا دے چا مالک دے او سرسار دورتی نو صداقہ پتا کی گی نو ساتلوالا نی دیم نشی ساتلے اوی خوران وه یک مالک پیدا نو پیسی ورو کوم اویاس دا حق دا هر طرف نو کوم پیدا پیدائش نو بیا به مورکای او دکیمه تیسو نو کار سره دی کم تعال الحمدلله تعالی او دیر ترون دہی لوخه ترون برتویا دبرتویا صفه برابر تعریفو کيو کال رنجا صاحب او صاحب مالک پیداست صحیح او الا پسانو پرمرا چه پسوال اتر غنم چه زروږي نو کي سروخي به رسول مين هي لکا اور ياقي کا ولزي مطلب ويني و غنم بزا سر ايثارك مالک پیداش گني شر مبي اپيرو چه پسوال اتريبل بو خروخي ما مالها و ما نهم ولا شيء بتدين شيء متى ما طلع الشمس طلع عليه خاطر استمراد كتاه او كسمه كان يشرب كمف ديالو كانه و هو يسمع قالوا كان يسمع ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما او وساله ما نه وره پرنده سه ګمراحه دي تر سو تاریخ کې مطلب پټي تاسو دې ګمراه راځه حق پررهګنه ګمراه او تنانګر جنوته نو سره او سره اوه মহান دغه یو څه چې دې بسرایې په بل ځای و سرای شي اوس په نو اوس په اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کارن اور دبار میں اس شرف علیہ رحمۃ المسلہی تھا اگر توان وہ اسی دچھن اور چاغه په نوموږه کوکراتو ایا ده زال کیمر سره ده پلس درهمونه زیات په اله القت او دغه دغه چې یو دغه دغه دغه په کله سره نه او قیاسونه او دغه چې لار पेशियो पे रकाले होमोस। राम राम भाई लोगन, हमन आंम आंम पांरवा तवा तिनवा आका जे तां तां तां रंवा यस्मिल्ला वस्मि तां हैरस्मिल्ला। अब من ضروري ما تقولوا ان تابعوا في الحرك المالي ارخصه السيد بشرمان اغسل الوجه واليدين ثم نغسل اليدين بالصابون وكل سنه ثم نغسل الفم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 او نوعی حیثیه دی فراجی نو چې چکندن و فران مجید حیثینا آگئی که راغلی دی فرائع زبراخی حیثی راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راگئی تشدی وزاحت کردی و خرحاو قوائد اسو مرتب کردی نوال و دراز و صحابی بروز و حسابیت و حالتونا تاریخان دیس کے خراج طور چکندن آگئی مقرر انجو ورو مترګو لاول رجل لاول رجلين ذكرين اصحاب مراد يعني صارت بدهم يتكلموا طاقه كما صلى دي. الله عليه وثناء عليه من سايبر والتلفزيون ده صارت يعني كلمه والله سمعتها منهم يعني انت شنو او شذق و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و اذكروا الله العظيم يذكركم و اشکروا نعمه الله لعلكم تزدادون و اذكروا الله في أوقات السفر و في أوقات الاستقرار و اذكروا كل حال و اذكروا الله في كل مكان و اذكروا الله في كل وقت و اذكروا وان دې پرځای لا روانم چې کومه الله او یو څه ماته دي چې تاسو دې ته آځه دا کوم مکان دوه میاګر दिवस جانا یې جدته صد اعلان ته پوندونه او مونږ چېان دي مورني وان دې په لا پات حاصله کومه الله او څه څه دې راځي هاج ماشن چې الله اکبر ان والله لا والله لا والله من سليم من سماك انا اول من سليم من من سليم من سماك انا اول من سليم من سماك انا اول من سليم من سماك انا جو زوې زوې چې ګڼو ور کوم مړنځ د نه اندازه لري د ټول مال نه او اسو خلوا الرحمن الله بركاته و یاقو انه ويرو عه و يرسم تعاليت الله واشتن استقرا د 30 وارثه او خذ یو وثیقه ها د عتیق مطلب 6000 غلامي او څنګه ګندنو دی ورکه مونږ ته په وړاندې چا ورڅوله ورته جنا دی لويکه دال دغه ځکه ګندنو میراث جوړول له هله تی لا نه قانون ده چې ګندنو ورته نو مونږ چې کوم بچي ولې هان شو او پلاټ کې نه ویره نشي شوړې دا کارونه ځان نه ټکره دا زمو نه دې دې ته راپوستل دا تر څو ورته شي ګیره و هغه زه یم چې د دې ټولې نړۍ او ټولې نړۍ په یو ځای کې یم او د دې ټولې نړۍ په یو ځای کې یم او د او د دې هذا الخليوال ورقيذاه دا نو چې بيت المال ني يا چې من علاقه ينه مرز به الرحم دي او اهم د ترلا نو ترطا له ته خدا ته توصيه ني صلی الله عليه چې هو او ما او او او او او او او او او او او او او Uhh �зاهیڈ آیات کریما کی وَسِئَد-ァَ رَسُّئَتُ طَراعي وَحَقِيقَتْ دَلَىٰ ایشَ قَرْزَ لَوَسِئَتْ نَسَدَه مَuffِعْلَانًا吧 ж دی ، اَقِيدَا رَضيحَتِ طَرٌ Sonic خی Re Alors AS رسول الله يهید وَ چوکالای نو بیا دا ورنشي وکړو ها راځو او ټول ولا يرثن كهانة هذه بن كان شارني يويه قال شوقي بن كان قال يغظ الله في ذلك ونزلت ايه الميراث نبي الرسول صلى الله عليه وسلم قررهاش بين ابنائه اثنان الشلشين واثى امها الشمن وماذا في اولاته فيصلوا اقرا قام <تصفيق> موسى على سؤالهم ساره ومشاركه قوسوشو يا نورما ديشي ويون ورسي دازيلو اخوري ديمي راس پسن ترسيمي هوتوي نور لو وني مي خور چیز یو لن نصف ورکی بل لن نصف ورکی دلسن چلے اقضب بیار بما قضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیل بنتی النصف ولی ابنتی الابنی اصدس اکملتا لیل سلسین وما باقیقا لیل او آتینا ابو موسی آتینا برنامه بطول ابن مسود اقال اللہ تسالونی ماداما حازا الحبر فیکم ناغاک ملئی زمجی بیمانا تفوز وطوری من له کنه کوم بوونه مږه چا ولې دا موږ ته تکدونه کړی دي راولته سره جی پادارتیندا رسول الله عليه والسلام په پای دا اندو شنو ما ته په دې لاته آیا تاسو ته څه خبرونه نو دا وځه او څه خبرونه دا هغه او په ټول پوهه کې دا د یوې مېلمې نوتا راځه چې زه تاسو ته ووایم چې تاسو باید دا څهونه ونیست او هم میرا ته په ټولنه باندې څه څه یې چې تاسو نه وایستئ نو تاسو باید دا څهونه ونیست او هم میرا ما كان صدق كان يغني عمر لقد كان صدق كما ايت كما خالد بقولها وان رسولك تعالى طيبت بنورنا انها انها ولجد رفع كما ليس استماعها وسمها الحي خصوصيات وقال هو ده انرا ده من ديته زاجيها يعني ديس ميراث نو ميراث اوي کي ودا پته ديستي اوري تو وركي وان تا وا ته ني زاري ده نه تا ماطات او تو ماسي و او تمات تي تي را جن عارف مسلمان شو ردوا راكه سخي عليه وقال هو اور الناس مخياه ومواته مطلب قرضوک میراث نی وارثان نی او دا که یو مشرقي دای چې کوم پچا مسلمان شوی دی نو تعالی او تعالی مانو ته دا وارثینه له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 قالوا ربنا ترى فقط في ربك منك واحد القعاد له دينكم باستاذين زن انبياء زني مرج دين ابو الله عليه وسلم بسم الله شيء في تي كانت مخیا ده درو سر وسیعت کومنه د 25 بنټې دی خو دا سر وسیعت لیکل دی ترې شه چا حاږي بدوان نه یادته چا حاږي چې یو وروسته مثلا نه اوه تاسو نه یو څه سره یوتا وایو چې هغه په خپله باندې آله چې اڅکداله موتي تاسو ته په کله او په یو کې پټي کې راځونه کله نه کومه شه دې چې موږ ته اته فوصي بمالي كله طور مال بني ووصيته قد ما بيدري ويشوبه نكون بينا بينه يبصر ستار سر بسيط ما دبس له كده وصيته جلطنه गई धन्यवाद करो الناس جلشنه बोलोली खरूप होता वैन कलंतन फतन फक्त तवली بها وجه الله الا وجرد بها حتى اللقمة ترفه وهائلها في مراكبهم. اصيروا لذيقاتا ونطالوا القوانين يسلكمون ويسوا يطافوا او تتطوعون طالين. تو سيستروني مواثينا. يفهي مواثينا وبكم قلت ومالي كله في سبيل الله. يبطون سفر ابو ديما دي هو زوجي مالداري وقال بلسميت يوصيتوكا وكماو مكماو مكردي ستمرالا يوصو ا درم کې د موري هفته د درمینه حق نشته او دغه راځي دا یو چې حق نه او ورست پاره وښیتونه او دغه ولود کراش کوم به سره بچه بچی شوه دا ته کی او زناکار لکړین به دې رجم په اسامه الله او په یوه مټ کې نوټ كتبو او هغه یې سره ورته کومه ځانګړې او ځانګړې نه ده نه څه ته تو الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله وعلى ما تعالى واسلم في وصيه ما تعالى وما مقبول له ذكر ما فيه و نو سیاه بطار دجوشي نها نهاسيب نوائل اوسا آنیو تطانو مئتورا قوا نهاو زمین تینا فانزو سزاده ذمانا بسل غلامان سگه آزاد کي خيرات پر بچو کې سل غلامان وسکه آزاد کي په تاسو شهوسو کړو آزاد ته د ابن ردو فازو سلادون پر نبی عليه السلام د راته پوس کومه اگر الفقراء رجل اذا ان بي اوصر ان يودق انه 100000 وانه هشام 50000 کې وقت یې 50 50000 کم نبی عليه السلام لو کان مسلمن فاتبتتم او او حاجتتم او او ایا کیساله سبب ساتل شو غوا نه هر تاسو کوم شلمان غوا او تاسو تطم او تصدقتم او حججتم نو ولرو ځلک دا او چې د سو په دغه کار ورې سي من خطا میرا سواری سي چې د وارث میرا شکندر او کار کو او کتل او میرا سو میرا جننه الله ورز میرا د جنته سکی خو د نجات برخه مطلب چې د نجات تنبی ته مال کیامه حضیح که نا مخام اخا مانگو ویلو که چه کم دنو کمی کتا حیشوی نو اول لی اللہ رب در او او او ایدو که کمی کتا حیشوی نو اللہ رب در جت چه کم دنو مطمع کی نصب کی بیم دار چه حضیح په دو هغه کم حقی آگا شو در تولشو او نمون لی آگا شان څو چې څنګه نور له تاسو څنګه له خپل د سینې له خلک څخه چې څنګه تاسو دغه خوب دلی او مونږه اجازه نو تاسو او دا زموږه ویځه په دموږه او هغه مرزيات هرڅانو په مونږ چې د حدیثو کې تاسو مونږ ته یو خبر الله A ace pe niș mă dezvă ce camden nu mai fită voi, auă mâă dați doar cele la care sta as sucurrăți. au să aata și para cășnă ave mazerate deângo ace cam voși nu de mâă alepiaă și dacă că si în mâga la E nu nu, asta o măul sauia să încădere o măga rană și pur exista کمونگ دایست خبری کڑی وی چیزی بکر آگلی وی آوات پا غید چا دیل داری شیوی جمع و مقصود دیل داری نوا و خام اخا انسانی دایست خبری شیوی و دا اغیم چی کندنو معذرات تے رزلان چی کندنو دا اغیم آفیقا وی کم خبر باننی سایسوش را حیصہ در شیوی آگی بانی تاسو کوئی شیوی دا الله اللہ احسان گڑنی آو دا چی کندنو دا اللہ ف او زمونږ شیوه خو ستاسو نه نصیب نه راغی دوه اکو هغه چې څنګه زمونږ نه پټه سره واما نتی او بڅردار چاوی احترام وشي او هغه چې څنګه موږ خې اور اسوالې شي او الله ربونه زړه دې چيبات او کړشي د دینه د حاجی سوېلو نو الهلم نه وړو کنه نه او پیر جوړه الهلم او پیر د پات نه وی پات کی خبرې دي زمنگره به دمر سره راسي مانا صبر تمير ليشتا او بيان ستار چې پرنده يو يا سانو کوم باندې درهيم مونږه یې سره په دې کې سره په مشورات کولم او پرې باندې یک تفاهم وکوي چې تاسو چې پرنده نو سوابره دې دا حدیثو لپاره کې ډیر زیات احتیاط کوئ کوم صبر خلک چې پرنده حدیثو دې زیاتنا قدر کې وطاسو قدر احترام پا ودتشنی پا لیهات سرا خصوصاً عمل پا لیهات سرا اتباع سنت شکرننو آغا پزان مانا جکرننو لغاکی باندا سزور نبیل سلاة و سلاة و سلاة و سلاة و سلاة و سلاة و سلاة و سلاة و تاردائی کن وطاسو سایو مالگور روان کالا دوری حدیث دی انو لبنگا مشاران شروف تی لبنگا مرخز دی پاندیر دی آغیت مالگری جکرننو دوری حدیث لگ چې <مشيالتا> ان تاسو یو نور مرګه کېدل تاسو ډېر یې ایستلې چې ان تاسو ورته کېږي چې داسې نوې چې راولې څنګه څرګیږي او د دې سنڅقه باندې لاته وروره کړې نه او کوم ځای کې دې څنګه وروره کړې نه چې دا چې د دې کې تاسو هغه دایې کوټ کې احترام داسې مطالعې سره عبادت او سره خدمت او سره خدا دې کیسه تاسو ته کومه نو مهمه او سرسته څوک کوم ځای نو په کوم کې تاسو ورته ټنګړي دا به موږ څنګه څنګه یې جوړو رب دې زړه څنګه یې هم په دې پټنسيټ کې دوه په یې رب دې الحمد الله تبار تعالې دې صلی الله وسلم علی سيدنا محمد كما دعا له وو څنګه ما دعا رب دې نکته يا أول الأولين يا أخير الأخير من هذا الكوة المتينة يا رحمة يا رحمة. رحمين يا الله الرحمن يا رحيم يا زل جلال وإكرام يا الله فقل فزلك أماني فقل من لا مال... تهديث وعينه تهديث وعينه توفيق نسيك یا اللہ زمندن نا قدرت زمند نا بہثمالش و زمند نا بہد اخلاقه دونۀ دین امدتم و محلومت که یا اللہ زمند نا جوند خیری خرد مگرده و یا اللہ را تحجیزش ر взمند جوند که خیری خرد مگرده و یا اللہ وہ گا اخبر پیغمبر دست امرو انا تو ارام پیغمبر دست هذيث حاضرانو ګرځا مله دې ته وروه ته مهاجس باندې د فرنه زیات احسان کړه من غره حال نو چې لهو غره حدیث کتاب کړي دز ورک را باندې له اوکل له شې نو کول حدیث ا دې څو نه په خلک ار چې کوم نه موجود او دوی موږ نه له په ترجیحات او هم ته الله کتاب کې خو یا الله چې دې څو او زموږه انیتکم خمیره یا الله دی موږ سره احسان کړے موږ سره امین کړے یا الله دې په زريعه یا الذي عمره پورا کړ مګنا او له ته یا الله د استاد پنځه زر باندې یا الله چې مولوی د استاد سره کوم سی فاق یا الله نه روان کیستا په دې وړه یا الله اوس ګمانیو په نه ګمانیو یا الله دې له دې نه ګمانه مو ته به څرور کړي یا الله دې کمه پورو کړي یا الله دې کې دې خلاصو دې کومه رساله ده وروزه چې کومه ډېره زیاته طلبه یا موږ دې څنګه د ما ته کوي موږ یې یو نو مونږ نه لایې کيو د دې څخه ښه ښه وروزه چې الله دې کړی چې الله دې له سفر تارو مونږ دې یا له تاسو ورته کوم کې د خپل طرف نور ورته چې الله زموږ دې خپل طرف پوره نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثو یا اللہ علیہ نا قبر شویدہ ومطالعہ کی بوائلو کی ہر قسم اے اللہ مگر آگیتانا مات یو بارو مگر آسانا زرچتے ہونا عنادشتے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سرچتے ہو مگنا پوئے ہو مگنا بار په هغه ځایونو کې چې د دندره دويشوي او دندره دويشوي یا الله وګورئ مسایل بیان کړي دا لازم نه چې د جذبات یا الله په مخه جذبات دې شادیه زالیم شوی او مونږ باندې کې خپل جذبات خبره کړې او مونږ ستاره دې تر پاتې شوی نه یا الله ما کوم پنسار دیو الله معافم که سې نه چې زمونږ د سبه کولته باندې وبار شي زمونږ باې چې الله یو تفله ترجیي ور کوي وي اوغ د ترجی وررکو نو الله مومونږه مواف کوه بیاله راته لبالدي زمونږ دا موږ اندل شو یا له یو په شنه نو دی یا یو په شنه نو وځي دا په خبرو سره نو خپلې صحېره کې دا په څيز سره نو خپلې صحېره یا الله من کم کمیں کرلے اگر موضا موفیوکا یا اللہ ناو ملہ قیم دی کوری دو کی دکوری دو کی کم کمیں کوسا ہے شوئے یا اللہ تولتا موفیوکا یا اللہ یا اللہ من کوو زیدہ مقات کون یا اللہ من نا آلیو من نا قدر یو من خوښه نشته خو زه موندله نشته دا یو نتیجه اساسه کوي کومه کاچ نومونه د لېلې له څنګه خوا شو زه غواړم نو په یا الله خیر دې سپلیس سپره کور د دې ماتو مرسه فکر ومنتم رجونی یالاں خو دې کارونه ټولونه په ما هو خو دې یالاں ی الله پر دې وړه درس چیرې زوره او چې کله بستا خوخی دا درس زکه چې ستبر کله چې کبل داسه وو خوب خدمت و د رسېپ کې کوم د استراحه اخي یا الله په هغې سپور کارو پوه شو دا په هغې د رسېپ کا یا الله په هغې طریقه د کا نسبه باندې متاله سم جوړول یا شانتي جوړ کړ چه ایه د عالمین کا حاجت حاجت پورا کا مراهته شهادت نصیب کرا جت بند له جت پورا کا یا الله دې سو زما دې وخت راو دې وخت راو نو پښته تراسو یا الله مشکله دې پورا کا حاجت یې ختم کړو دې ته راغو یا الله په سو سو یا الله دې وږه دې عشره یا الله دې وږه دې عشره یا الله دې وږه دې په تاته <متدلح> پرې زما <عزام امال> پرې د نسکه <نسیف> یا الله ورځي د استادانو حاجتونو برکه یا الله ته په نوې سپورته کې رحیت بدکې یا الله ته خپل دروازه قبول او منزور کړه یا الله ته خپل دروازه قبول او منزور کړه یا ای الله العالمین ته زما وېژنو او وېژنو صبر او قبول کړه زما غواړم له معافکه زما غواړم له وبراتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقتنا عظام صلى الله تعالى وفي خلق محمد